Hej Maria. Hejsan, Maria, jag heter Fredrik Lennström, ingen från Sveriges Radio p Ja, hej. hej. Jag har på ett program som heter Hassan, jag vet inte om du känner till det programmet? Ja. Det gör du, vad bra. Du, vi gör lite såna enkla telefonbus och grejer med folk. Och eh, vi har fått lite nya förhållningsorder här. Förut så ringde vi bara upp efteråt och talade om att det här var ett telefonbus från Hassan. Nu menar så måste vi ringa upp innan och förvarna folk. Så nu ringer jag upp och varnar dig att jag ringer upp alldeles strax igen. Och så får du prata med mig och så ska jag busa lite med dig. Jaha. Mm? Okay. Är du beredd? Ja. Vi lägger på ja, oss och okay. Hej. Toppen, hej. Jusebutiker Maria. Hej, Christian Lok är jag. Hej. Jag hey. ligger från Sveriges Radio p Ja, hej. producent för ett program som heter Hassan. Ja. Jag har fått en lapp här om att du ska vara med där i någon busringning. Ja. Jag tänkte bara höra vad du hette, Maria? Maria Line. Line. Mm. Eh, och då tänkte jag bara be dig att sen när de ringer ja. att, att du skruvar ner radion om du har någon i bakgrunden och står lite sådär så att du inte är helt störd av folk omkring dig. Jag talade precis om för honom att jag är väldigt upptagen när jag står i en butik. Jaha, det har inte jag en uppgift om. Nej. Eh, jag sa att det skulle gå jättefort. Ja, det brukar det göra. Ja. Men då ringer de om en Ja. Jättebra. Okej. Okay. Tack Hej. Mm, hej. Ja, gc Hej Maria, Anders heter jag. Jag är tekniker på Sveriges Radio. Ja. Jag skulle spela in dig snart, men jag är lite stressad. Skulle jag kunna få ett snabbt röstprov att höra hur du låter bara? Jaha. Pr prata på lite för att höra. Ja. Nära luren nu är du snäll. Vad ska vi berätta för någonting då? Vad som är? Hur är vädret? Ja, det är jättedåligt här, så är det. det. är det. Ja. Kan, kan du prata lite högre så blir det jättebra sen. Ja, vad ska jag säga för någonting då? Ja, det är jättebra. Ja. Du, vi hör av oss snart. Okej. Okay. Tack, Hej. hej. Ja, Maria. Hej, här Maria Leine. Ja, det är det. Hej, jag heter Mattias Engvall. Jag ringer från P3. Jag jobbar på Petri Häls personaladministration. Ja. Jag har fått en lapp att du ska vara med i Hassan, tror jag. Ja. Har ni pratat om någon ersättning? Ja, absolut. Nej, det har vi inte. <laughs> Okej, okay, för då blir det nog en tröja bara brukar det bli. Vilken storlek har du på tröja? Medium. Medium. Jättebra. Tack så mycket, Maria. Ja. Hej då. Hej. Maria? Ja, hej Jag heter Jeanette och jag jobbar på Sveriges Radio i personalmatsalen. Jaha. Jag har fått en lapp här om att du ska vara med i Hassan. Ja. Och eh, jag undrar, kommer du hit då if ifall du ska käka lunch? Nej då? Jag menar du ska vara med i Hassan ifall du vill ha lunch. Nej, det har jag ingen aning om. Eller det kanske... <skratt> <skratt> ja, då, då... Jag håller på att ringa hela tiden, jag fattar ingenting. Okej, okay, men då... Då är det något som har blivit knasigt här. Okej, okay, ja, okej. Okay. hej. Ja, Maria. Ja, är det Maria på JC-butiken? Ja. Hej, jag Fredrik Lindström här. Du, vi skulle göra en telefonare med dig till Hassan. Aha. Ja, men tyvärr, du, jag måste gå på lunch nu så att vi hinner inte göra den här. Jag är ledsen, du? Det finns inte vad, med. var vi ni håller på ringt med Det var den här vi skulle göra med dig. Aha. Ja. just det. Men nu hinner vi inte, jag är hemskt ledsen. Men du ska ha stort tack ändå. Ja. Du ska ha stort tack, hörru. Ja, Hejdå.